korunk a gazdasági növekedés bűvöletében él. Ugyanakkor vannak már közgazdászok, akik szerint a boldogság kulcsa nem a fogyasztás növekedésében és a termelés bűvülésében rejlik, avagy közkeletű bölcsességgel nem minden a pénz. Az ördögi körből való kilépést szorgalmazó új alapokon nyugvó gazdaságfilozófiát való nézeteket Szederkényi Olga foglalja össze. Állítólag 2050-re minden más lesz, legalábbis ha bejön Szerzs Látus, francia közgazdász jóslata. Szerinte szép lassan kevesebbet dolgozunk, kevesebbet utazunk, kevesebb mosógépet veszünk majd életünk során. Látus szerint ugyanis a gazdasági növekedésnek befellegzik, és helyette valami teljesen más világ jön majd, amelynek parancsolatai a következők lehetnek. Dolgozz kevesebbet, vásárolj kevesebbet, fogyassz kevesebbet. Szerzslátus megalkotta a nem növekedés tanát, és ezt hirdeti a világban. Azt mondja, a növekedés orientált szemlélet 300 éve az angol-ipari forradalommal honosodott meg a nyugati kultúrában. A szavatossága azonban idővel lejár, mert a végtelenségig nem lehet növekedni. Mi a modern társadalmakban azt hiszük, hogy a növekedés korlátlan valami. A korlátlanság szemlélet téből adódnak a problémák, mert úgy gondoljuk, észszerű, hogy ha valamiből, élelmiszerből vagy például vízből hiányunk van, akkor arra kell törekednünk, hogy növeljük a rendelkezésre álló készleteket. Fetiszizáltuk a növekedés szót, és ma már mindenre használjuk, még az egészségességet is növelni akarjuk, de a valóságban egy véges világban elképzelhetetlen a végtelen növekedés. A gazdasági növekedésről beszélve van egy mutatóunk, ami szintén fétis fejlevévé vált. Ez a nemzeti össztermék a GDP. Ez egy statisztikai mutató, amiről feltételezzük, hogy jellemző a gazdaságra. De, mint tudjuk, a gazdaságba minden beleszámít, még a környezetszennyezés is, és a szennyezés helyrehozatalának a költsége is. A 19. századi Európában azonban megszületett egy új gondolat, mégpedig, hogy a gazdaság mérésére használt pénzügyi mutatóval, a GDP-vel a jólétet, a boldogság szintjét is jellemezni lehet. A boldogságot a GDP növekedésének ütemével lehet jellemezni, hiszen ez a polgár számára a fogyasztás növekedését jelenti. A boldogság azt jelenti, Egyre többet fogyaszthatunk. Ugye milyen abszurd elv? Szerzs Latus, aki az Origo internetes portálnak nyilatkozott még korábban, azt mondja, a gazdasági növekedési elmélet begyűrűzött már mindenhova az egész életünkbe. Produir, pour consommer plus, consommer plus, Változtatni kell az értékrendünkön és a mentalitásunkon, s ettől új céljaink lesznek. Újraértékelődnek az emberi élet nem mennyiségi, nem kereskedelmi szempontjai. Felfedezzük a gazdagság más, nem gazdasági vagy kereskedelmi formáit, például az emberi kapcsolatok gazdagságát. Erősödnek a családon belüli kapcsolatok, a barátságok, odafigyelünk másokra, jobban élünk a társadalomban. Artner Anna Mária, a Világgazdasági Kutatóintézet munkások, és a Zsigmond Királyfőiskola tanára sem hisz a növekedésben. Szerinte a gazdasági válság alapvető buktatóit is azért éljük most át, mert más a tőke és más a társadalom érdeke. A tőke profitot szeretne, a társadalom pedig csak a szükségletek kielégítését. Artner Anna Máriát arról kérdeztem, hogy szerinte mi lehet a megoldás tanítani, értetni az emberekkel, ha valakinek ez érdekében állna, hogy amíg a termelés célja a profit, addig a társadalom csak attól remélhet, vagy legalábbis egy része valamiféle előnyt, hogyha ez a tőke folyamatosan felhalmozódik és növekszik. Másik oldalról azonban a tőke felhalmozásnak a feltétele, hogy egyre kisebb mértékben részesüljenek a létrehozott új értékből azok, akik ezt létrehozták. Ezt sem úgy mondják, hogy hát szakszerűen a közvazás, hogy az egységi Képesség Ez azonban megint más oldalról ellentmondásban van azzal, hogy a kibocsátott termékeket el kell adni, méghozzá mindig egyre nagyobb mennyiségben. A múlt 120 éve óta ismert a tervezett elavulás elmélete és gyakorlata, és hát mi is ismerjük a hűtőgépek, az autók és a porszívók gyors tönkre hogy állandóan újat és újat kell vennünk. Ez a hatalmas, keresletnövekedés azonban egy ponton túl csak úgy lehetséges, hogy előre hozzuk a vásárlásokat, tehát magából a következik a hit. Válság, ami miatt aztán úgy tűnik, hogy az egész termelési módnak a válsága mindössze pénzügyi szabályozási kérdés. A megoldást csak és kizárólag az lehet, hogyha a társadalmi újratermelési folyamat egy és meghatározó részét a szükséglet kielégítésének rendeljük alá. Igen, ugyanakkor mégiscsak csak az az időpont, amikor mondjuk Európában mindenkinek van már hűtőgépe, mosógépe, LCD tv tévéje, tehát hogy valahol azért csak véges a fogyasztás. A társadalmak Európában is roham léptekben, polarizálódnak, ne feledkezzünk el ezekről a lázongásokról. Most a vásárban különösen megnövekedett munkanélküliségről, nem mindig csak a leggazdagabb országok legjobban menő területeit tekintjük. Ez az egész egy hatalmas, nagy világazdasági rendszer, egy hierarchikus rendszer, amelyben a hátrányok sokszor regionálisan is mások jelentkeznek, mint ahol az ok található, de magukon az egyes felett országokon belül is polarizálódó, jövedelmekkel, és polarizálódó társadalmi akkal van dolgunk. Tehát egyrészt nem igaz, hogy mindenkinek van ütőszekrénya, másrészt meg miért is kellene bizonyos már nem is használt funkciókkal rendelkező termékeket gyártani, és miért is kellene ezekre vágynunk, amikor ezt, ezeket a szükségeket tulajdonképpen, ezek iránt, a túlokos telefonok iránt is egyfolytában csak felkeltik bennünk. Ön szerint meddig tartható még most ez a fajta gondolkodás, ez a termelj többet, fogyaszt többet, termelj többet, fogyaszt többet ördögi kör? matematikai értelemben bármeddig tarthat, mert mindig kiveti magából ez a termelőmód azokat, akik már ebben részt venni nem tudnak. Ami ennek véget vethet, hogy egy jobb termelőmód eredményezhet idővel. Az, az a helyzet, hogy ez az állapot szükségszerűen polarizálja a társadalmat, és ellenérdekeket hoz létre. Hát látjuk, hogy különböző lázadások, látjuk, hogy a környezeti pusztulás már most a társadalom egy részét valamilyen formájú ellenállásra készített, és vannak ennek persze kultúrált és civilizált formái, civil mozgalmak formájában például. Amíg ezek az utóbb említett erők és gondolatok nem kellő mértékben adnak a társadalomba, addig ez a tányt folytatódni fog, csak a probléma az, hogy ezen közben olyan károk keletkeznek a természetben is, és a társadalomban is, ami később nehezen visszafordítható. A folyamatos gazdasági növekedést szorgalmazó közgazdasági szemlélettel szemben megszületett új európai gazdaság filozófia szerint értékrend és szemléletváltozásra van szükségünk.